Двох моїх коришів зацапали, а я раз і прилаштувався до колони, яка сунеться до колонного залу. Тиша, урочистість, траур, сльози. Я й собі на двощок і скривився, голову потупив, руки звісив. Під по асфальту шух, шурх, а сам жду. Ось прискочить солдат і висмикнуть мене з колони, як ріпку. Коли ж ніхто не чіпає? Зиркнув я крадькома туди-сюди, а я з китайцями, вскочив просто всередину їхньої делегації. Тепер іду з ними, чи то перекладач, чи супроводжую, чи хто ж там здає. І китайці собі йдуть, не звертають на мене ніякої уваги. Сумні, тихі, вбиті горем, а найбільше горює той, що кому мене. Маленький такий, худенький. І плаче так же гірко, аж сльози йому по щоках ллються і на комір з якогось рудого звіра, і на пальто. Ніколи не бачив я, щоб так велися сльози в чоловіка. Ми ну, йдемо потихеньку далі, той китайчик плаче ще гіркіше, а тоді раптом запримічає мене, як ударить кулаком під бік. Я думаю, що він хоче, щоб і я плакав. Ну, скривився ще дужче, показую йому, як я горюю а він мене ще болюче, що як вріже, а сльозами заливається, як мала дитина. Бачу, треба давати дьор. А куди всі йдуть один в один, у бабі, чи хорона? Ніхто нікуди. Де йдеш, там і йди. Куди тебе поставлено, там і стій? Я трохи вбік. Китачик за мною. Я відстаю, і він відстає. Я вперед, і він, уперед. І плачеш, плачеш, і б'є мене, як барабан. Так кулача у нього мої заліза. Я вже йому і... Москва-пекін, спробував мугикнути. Лупцює мене, що й покривлює щось по-своєму. Мабуть, виганяє з свого строю, чи я там знаю. Хлопці наші оті з охорони, так мене й налигують очима, а в китайську шерегу, видно, не мають права. А китайчик плаче, та б'є мене, плаче, та б'є. Вже мої колонни із залу війшли, вже на другий поверх піднялися, бо звідти зробили прохід до труни товариша Сталіна. Китаючик б'є мене і на першому полосі, на другому. Може, думаю, хоч біля товариша Сталіна не битиме? Де там? Як побачив він зблизька нашого мертвого вождя, глянув на нього в троні, в його мундирі простім, з ріденькими вусами і ще трохи подзьобаного вістою, то тут уже, мов би, о сатанів, став молотити мене обома руками, плаче, примовляє щось і молотить мене, як кам'яними ціпами, а всі дивляться і думають, от! Переживає чоловік, от тут же ж серце має. Але в мене синяки на боках два тижні не сходили. Зате вже як приїхав, то широкопузий декан сам прибіг з пробаченнями. Та ти про це знаєш. І як били мене, у цього ще нікому ніколи. Мало тебе били, сказав твердо хліб. Та ти що, як це мало? Бив один китайчик, а треба, щоб життя. Тоді не був би ти таким щасливчиком, а то як савочка. Після того, як ви мене штовхнули на професора Кострицю, дивитись на вас не хочеться. Ну, старий, ну навіщо? Якийсь епізод, а ти епізод? Ти ж був там. Одне запитання і все вже ясно. Звинувачення безпідставні, безглузді, злочинні. У Костриці абсолютне алібі. Алі бій щодо смерті дружини Масляка, але не до хабара. Ти можеш мені довести, що Костриця не бере хабарів? А ти можеш довести, що не береш? Я? Ти? Старий. Я ж радник юстиції. Але тебе можна звинуватити точнісінько так, як професора Кострицю. Ти от щойно взяв хабар. Хабар за посаду, за звання, за службове становище. Тебе пустили в зачинений ресторан. Поять, годують, холопствують перед тобою, ось і хабар, догоджанням і раболіпствуванням. Нечиталюк дивився на твердохліба зі змішаним почуттям остраху, подиву і навіть пошани. Він мовчки підсунув на литу чарку твердохлібові, і той так само мовчки, мабуть, не думаючи, навіщо це робить, випив. Нечиталюк зітхнув полегшено. П'єш, значить, чоловік нормальний, а то я вже злякався. Старий так не можна. Я ж старіший за тебе, а савочка ще старіший. Старість треба поважати, це записано скрізь. Вік не причина для несправедливості. Нечиталюк злякано замахав на твердо хліба руками старий, я тобі цього не казав, та не ти. Я сказав тобі і самому Савочці скажу. Сагочки ти не побачиш. Я знаю, вислизне, він завжди вислизає. Тоді слухай хоч ти. Може, колись не берешся мужності і внесеш у його, шановні, в уха, те, що треба. Нечиталюк швиденько вихилив чарку з хрускотом за огірочком, потер долоні. Вона з ним, мовлення одностороннє, згоривниць. Я здатен бути тільки підлеглим, тому і тримаюся. А тримаюся, щоб захищати всіх вас. Бо прийде який-небудь луноход, живцем і не солячи. Стою, мов, скеля, великий китайський мур, змієві вали, всі удари на себе. Простим людям савочку вживати великими дозами шкідливо. Його можна зносити тільки тоді, коли він пурхає десь у вищих сферах, чи чорти його маму знають. Я чоловік добрий і припускаю до вас саму доброту Салочну. Зло затримую, як фільтр. Старий, усі ми смертні, життя надто коротке, щоб витрачати його на злобу. Коли хочеш, ти для мене був зірцем ідеалом доброти. Я тут зачепився за цих учених і на тебе якесь затемнення. Плюнь. Давай краще вип'ємо і все забудемо. «Я досі був сліпий», – зітхнув твердо хліб. «Сліпий, дурний. Думаєш, чому Савочка штовхнув нас на оцю висмактану з пальця справу з оченими? Ну так, я випадково довідався, що костриться».